Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 3 Cum să spuneți mulțumesc Unora li se pare poate o banalitate să învețe cum să spună mulțumesc dar aceasta este una dintre cele mai importante abilități necesare în arta construirii relațiilor interumane. Căutați ori de câte ori e posibil ocazii de a mulțumi celor din jur. Iată cele patru chei ale unui mulțumesc eficient. Cheia numărul 1. Rostiți mulțumirile clar și răspicat. Vorbind clar, nu lăsați loc niciunei îndoieli în mintea persoanei că mulțumirile voastre sunt sincere. Rostiți-le cu bucurie. Dacă vă și alții, efectul este și mai puternic. Cheia numărul 2 Priviți și atingeți persoana respectivă. Privind în ochi persoana respectivă, o convingeți de sinceritatea voastră, iar o mică atingere cu mâna a cotului ei va întări mulțumirile, care vor fi ținute minte mai bine. Cheia numărul 3 Rostiți numele persoanei respective. Personalizați vă mulțumirile. Mulțumesc Suzana are mai mult efect decât un mulțumesc pur și simplu. Cheia numărul 4. Trimiteți un bilet cu mulțumiri. Când situația o permite, este cel mai eficient mulțumesc. Un mulțumesc față în față este pe locul 2 ca impact, urmat de un mulțumesc prin telefon iar un mesaj scris este mai bun decât totă cere. Fiți sincer când mulțumiți cuiva, faceți-l să simtă că mulțumirile sunt autentice. Dacă nu sunteți sinceri, limbajul corpului vă va trăda. Deveniți mesagerii mulțumirilor. Căutați prilejuri de a le mulțumi celorlalți pentru lucruri care nu sunt evidente. Urmează capitolul Cum să țineți minte numele oamenilor